Василенко поки що лишився в машині, Олег пішов до хати. Серце не віщувало нічого, почувався святково, навіть урочисто, наперед переживав радість такої незвичайної, історичної, як трохи жартівливо, а більше піднесено, назвав її для себе зустрічі. Поторгав фіртку, вона не відчинилася. Заглянув через неї, вона була низенька, Олегові по груди, і побачив, що фіртка міцно закручена дротом. Здивувався, поторгав ще раз, повукав, оскільки ж ніхто не відізвався, почав розкручувати дріт. У цю мить брязнули хатні двері, з них Рбучко викидаючи далеко вперед милиці, виступив чорний. Його буйна сива грива розкучмалася, і було видно тільки половину обличчя. Він зупинився, обіперся на милиці, відгріб кучму п'ятірнею і кількома кидками підстрибав до воріт. У його очах стояла непроглядна темінь. Вилиці випнулися, і на них нап'ялася шкіра. Олег гравонувся йому назустріч. «Василь Гордійовичу, я приїхав!» Хижий ощер рота і ржавий металевий голос. «Я вас не знаю, їдьте звідси!» Олег стояв неначе вражений, з-за наглою кулею, подумавши, що йому почулося. Але ж вигляд чорного! «Василь Гордійовичу, я отримав вашого листа, приїхав від президента академії!» Я вас не знаю, я вам нічого не писав. Якщо переступити поріг, підняв милицю. В його очах плавився метал. Повернувся і пострибав до хати. Олег йшов хитаючись. В очах стояла каламуть. Нічого не тямив, нічого не розумів і нічого не бачив. Сів на заднє сидіння москвича, обхопив руками голову. Василенко про щось його запитував, потормусив за плече, але Олег не відповів. Поволі поверталася здатність мислити. Якесь несусвітенне непорозуміння, якась дурниця. Треба з ним поговорити. Але ж він... Що сталося? Я не так написав. Не треба було йти до президента. Але ж саме на цього листа чорний відповів згодою. В цю мить побачив на подвір'ї, яке навпроти чорних, Марусю. Сусідку, котра колись приходила до чорного з поламаним сапилом. Потім Олег зустрічався з нею не раз, розмовляв. Схопився з сидіння, метнувся в двір. «Тітко Маріє, тітко Маріє!» Перейняв уже аж біля сінешних дверей. «Скажіть мені, нічого не розумію, Василь Гордієвич не впустив до хати. Раніше приймав як брата, як сина, здружилися. І прогнав у дворіт, і фіртка дротом зав'язана. Я йому нічого-нічого. Що з ним сталося?» Витягнувши дзьобоносу на тонкій, поморщеній шиї голову, Маруся озиралася неначе курка в чужому просі. Трус у нього був позавчора. Який трус? Ну, з цих самих органів. Наїхало автобус і дві машини, перекидали все в хаті на горищі, штрикали залізними щупами погороду, перекопали в хліві, під хатою. Олег слухав, обімліло. «В серці страх і бунт. Мало бунту і багато страху. Вони завжди йдуть поруч, щось одне бере гору. І тоді майнула думка про великий-великий бунт Гайдамацький. Там теж був страх, без сумніву, але бунт сто крат більший. Але він такий маленький, проти кого йому бунтувати». А Василь Гордієвич стояв під хлівцем, склавши на грудях руки і гукав, копайте, копайте, може, викопаєте собі по могилі. Ну, і знайшли вони те, що шукали, запитав чомусь пошепки. Не знаю, копали, копали, а тоді враз зібралися і поїхали. Ще рогатілися отамо біля воріт. Дитячий голосок кликав Марію з хати. Бабу, де ти, бабо? Олег пішов. Забувши попрощатися з Марією, Зайченко повернувся до Києва у неділю, А у вівторок його покликали до начальника спецчастини академії полковника Базарова. Упродовж цього свого навчання в університеті та аспірантурі академії Зайченку тільки тричі довелося побувати в спецчастинах – двічі університету і один раз академії. Усі три рази з приводу уточнень та змін у військовій обліковій картці. Отож подумав, що й зараз його покликано з подібного приводу. У кінці коридора в малесенькій на одне віконечко приймальні за залізними дверима не виявилося нікого. Постукав у другі, дубові двері, прочинив їх на голос «Заходьте». Зі здивуванням побачив за столом не Базарова, важкотілого пузатого з задишкою, а молодика трохи старшого за себе чорнявого красунчика, акуратно підстриженого, чисто виголеного, в сірому, пошитому за останньою модою костюмі, з червоною краваткою на білосніжній сорочці. "Сідайте, товаришу Зайченко", — вічливо показав той на стілець біля столу. "Це я попросив покликати вас сюди. Моє прізвище Богомаз. Я працівник органів Безпеки. І давши Олегові трохи оговтатись, впоратися з хвилюванням, казав далі. Нам потрібно, аби ви розповіли про ваші стосунки з чорним Василем Гордійовичем. Усе, від початку до кінця. Ви палите? Ні? Похвально. Помрете здоровим, як кажуть жартуни. Що ж, давайте сядемо он ті м'які крісла, там зручніше. Тільки не засніть, пожартував ще раз. Олегу тямив у умить, що мусить відповідати на запитання цього чепоруна, оцього красунчика, майже ровесника. І саме мусить за якимось чи то законом, чи вищою волею, праведна вона чи неправедна, проте навіть не думав, що ці люди володіють правом запитувати, а він тільки відповідати. Свічкарній капуста, на мить майнуло майже безглузде. Расунчик дивився незмигним поглядом. Усе в ньому і на ньому. Зачіска, одяг було модне, ультрасучасне.